Розділ двадцять п'ятий. В якому знову повертаємося до містера Фейгіна і компанії. Того ж таки вечора, коли в провінційному робітному домі відбувалися вище згадані події, містер Фейгін сидів, згорбившись перед тьмяним чадним полум'ям каміна у тому самому кишлі, з якого Ненсі забрала Олівера. На колінах у старого лежав міг, яким він, певно, хотів роздмухати вогонь, і про який забув, поринувши в задуму. Спершись ліктями на міг, схиливши голову на руки, він невидющими очима дивився на іржаві грати. За столом позад нього сиділи Пройде, юний Чарлі Бейтс і містер Чітлінг, захоплені грою у віст. Пройде грав за двох проти юного Бейтса і містера Чітлінга. Обличчя першого з названих джентльменів завжди напрочуд кмітливе, особливо пожвавилося тепер, коли він то стежив за перепитіями гри, то уважно вивчав карти в руках у містера Чітлінга. На них він пильно позирав щоразу, коли траплялась нагода, мудро узгоджуючи свої ходи з наслідками спостережень за картами сусіда. Ніч була холодна і пройде сидів у капелюсі. А, власне, він взагалі волів не скидати капелюха, навіть у приміщенні. В зубах він тримав череп'яну люльку, яку ненадовго виймав з рота лише тоді, коли вважав за потрібне підкріпитися ковтком джину з водою з кварти, поставленої на стіл до послуг усього товариства. Юний Бейтс теж грав уважно. Але вдача в нього була запальніша, ніж у його обдарованого приятеля, а тому він частіше прикладався до кварти і до того ж сипав жартами і усілякими приповідками, зовсім недоречними при такій серйозній грі. Час від часу, пройда на правах близького друга, дозволяв собі вичитувати йому за такі неподобства. Але юний Бейтс вислуховував усі ці докори Надзвичайно добродушно і у відповідь тільки пропонував Пройді згинути з ока чи піти втопитися. Блискучих дотипів у цьому дусі йому не бракувало, і влучність їх щоразу викликала щирий захват містера Чітлінга. Цей джентльмен і його партнер весь час програвали. Але дивна річ, ця обставина не тільки не засмучувала юного бейца. А навпаки, неабияк тішила його. Після кожної партії він аж качався від сміху і запевняв, що зроду не бачив такої веселої гри. Дві гри і партія. засмучено мовив містер Чітлінг, виймаючи півкрони з жилетної кишені. Ну і везеш тобі, Джеку, хоч би раз програв, навіть коли в нас краща карта. «Ти примудряйся виграти!» Чи то зміст цього зауваження, чи то гіркий тон, яким його було мовлено, звеселив Чарлі Бейтса. Але він знову вибухнув реготом так, що старий повернувся до дійсності із своєї задуми і спитав «У чим річ?» «У чим річ, Фейгіне?» – вигукнув Чарлі. «Шкода, що ви не стежили за грою». Томмі Чітлінг не виграв ані півпенні, хоч ми з ним були партнери, а пройда грав один за двох. «Ай, ай, ай», – сказав Фейгін з посмішкою, яка красномовно засвідчувала, що причина програшу йому ясна. «А ти не здавайся, Томе, не здавайся». «Ні, дякую». «З мене досить, Фейгіне», – відповів містер Чітлінг. «Я вже награвся. Пройде такий везучий, що його не переграєш». «Ха-ха-ха», – -ха, засміявся єврей. «Щоб виграти в пройде, дорогесенький, треба дивитись обома. Не обома, а чотирма, а третю пару очей мати на потилиці». «І щоб жодне з них не моргало і дивилося в телескоп», – докинув Чарлі Бейтс. Містер Докінс вислухав ці компліменти з філософським спокоєм і запропонував усім присутнім тягти з колоди до першої фігури – ставка Шилінг. «Та що виклику його ніхто не прийняв, а люлька на цей час вигоріла!» то він з я заходився креслити на столі план Ньюгетської в'язниці шматочком Крейди, яким допіру записував очки. При цьому він пронизливо насвистував якусь пісеньку. Нарешті йому набридло свистіти, і запала довга мовчанка. Пройда порушив її, звернувшись до містера Чітлінга. «З тебе сьогодні слова не витягнеш, Томмі!» Як, по вашому, Фейгіне, про що він думає? Звідки ж мені знати, дорогесенький? обернувся єврей, який саме роздмухував міхом вогонь. Мабуть, про свій програш. Або про місця не такі далекі, з яких він щойно повернувся. Ха ха, чи вгадав я, дорогесенький мій? Ні, не вгадали, відповів Пройде, не даючи відповісти містерові Чітлінгу який уже розтолив був рота. «А ти що скажеш, Чарлі?» «Я скажу», – усміхнувся юний Бейтс, «що він вклепався в беці. Дивіться, як він почервонів. Ой, помру, ой, цирк!» Томмі Чітлінг улопався. «Ох, Фейгіне, Фейгіне, оце потіха!» Той факт, що містер Чітлінг став жертвою ніжної пристрасті, вразив юного бейце з такою силою, що він знеможено відкинувся на спинку стільця і, втративши рівновагу, гепнувся на підлогу. Але це не зіпсувало його веселого настрою. Лежачи на знак на підлозі, він нареготався до несхочу і потім сів на стілець, і зареготав знову. «Не зважай на нього, дорогесенький», – мовив єврей, підморгнувши містерові Докінсу і докірливо стукнувши юного Бейтса жерлом міха по плечу. «Бейтсі – гарна дівчина. Не відступайся від неї, Томе. Не відступайся!» «Я тільки хочу сказати, Фейгіне», – сказав зашарілий містер Чітлінг, що це нікого з вас тут не обходить. «А вже ж, а вже ж», – закивав головою єврей, «у нашого Чарлі язик без кісток. Не треба на нього зважати, дорогесенький. Бетсі гарна дівчина. Роби, як вона каже, Томе, і в тебе буде торба грошей». «А я й роблю, як вона каже», – відповів містер Чітлінг. Якби не її підказка, я б не потрапив за ґрати. Це ж тобі пішло на користь, хіба ні, Фейгіне? А півтора місяця за ґратами не варті навіть того, що про них згадували, правда ж? Рано чи пізно я б однаково туди потрапив. То краще вже відсидіти строк узимку, коли так чи так надвір не хочеться потикатись, правда, Фейгіне? «Щира правда, дорогесенький», – погодився старий. «Заради Бетсі ти б, напевне, залюбки ще раз відсидів стільки ж, га, Томе?» – спитав Пройда, підморгнувши Чарлі та Євреєві. «А вже ж відсидів би», – сердито відповів Том. «І хотів би я знати, Фейгіне, чи знайдеться ще хтось такий, як я?» «Ні, не знайдеться», – похитав головою старий. «Що й казати? Я не знаю жодної живої душі, яка б згодилася на таке. Жодної, мій дорогесенький». «Мене б навіть не судили, якби я її виказав. Зразу б відпустили, так, Фейгіне?» – гнівно провадив бідолашний телепень. «Одного мого слова вистачило б, правда, Фейгіне?» «Щира правда, дорогесенький», – відповів єврей. «Але я ні словом, ні півсловом не прохопився, так, Фейгіне?» – не вгавав дедалі більше, розпаляючись том. «Та, звісно, ні», – відповів єврей. «Ти ж у нас мужній хлопець, аж надто мужній, мій дорогесенький». «Може, і так», – погодився Том, озираючись. «Та коли так, то що ж тут смішного, Фейгіне?» Містер Чітлінг запитав, це вже геть роздратовано, і старий поспішив запевнити його, що ніхто з нього не сміється, і попросив юного бейца, як першого кривдника, підтвердити це. Той уже розтулив був рота, щоб підтвердити, що зроду не був такий серйозний, як оце зараз, але не втримався і зайшовся таким несамовитим реготом, що розлючений містер Чітлінг, сціпивши зуби, кинувся до нього і замахнувся кулаком. Чарлі, який добре знав, що робити в таких випадках, спритно ухилився і удар влучив просто в груди веселого старого джентльмена. Старий відлетів до стінки і тільки завдяки цьому утримався на ногах. Він стояв важко дихаючи, а містер Чітлінг дивився на нього з невимовним жахом. І в цю мить пройда вигукнув «Цитьте! Хтось дзвонить!» Схопивши свічку, він навшпиньки рушив сходами нагору. Решта товариства залишилася в темряві. З надвору знову нетерпляче подзвонили. По Пройда повернувся і таємниче прошепотів щось Фейгінові на вухо. «Що?» – вигукнув той. «Сам?» Пройда ствердно кивнув головою і, затуливши вогник свічки, на мигах показав Чарлі Бейтсу, що зараз не до смішків. Попередивши приятеля, він знов очікувально подивився на Фейгіна. Старий щось зважував, гризучи свої жовті пальці. Обличчя його сіпалося від хвилювання. Видно було, що новина злякала його, і він боїться дізнатися про ще страшніше. Нарешті він підвів голову і спитав. «Де він?» Пройда показав пальцем нагору, а тоді на мигах спитав. «Піти по нього?» «Так, Відповів Єврейн на його німе запитання. «Веди його сюди. Цитьте. Чарлі, Ша, Томе, замри і вшивайтеся звідси!» Цей короткий наказ було негайно виконано. Чарлі Бейтс і його недавній супротивник нечутно зникли. Жоден шерих не виказував їхньої присутності. Коли пройде свічкою в руці, спустився сходами – Ведучи за собою якогось чоловіка в грубій робочій блузі. Швидко озирнувшись довкола, чоловік цей здер широку хустку, намотану так, що видно було тільки очі, і Фейгін з пройдою побачили втомлене, брудне і неголене обличчя чепуристого Тобі Крекіта. Вітаю, фейгі. мовив цей достойний джентльмен, киваючи євреєві. «Запхни цю хустку в мою шапку, пройду, щоб я знав, де вона, коли даватиму звідси дьору». Отак, так, молодця! Ти ще заткнеш за пояс цього старого злодюгу». Кажучи це, він закотив полу блузи до пояса, підсунув стільця до каміна, сів і поклав ноги на грати. «Ти подивися, Фейгі!» – сказав він сумно, показуючи на свої чоботи. Вони вже забули, коли я їх востаннє чистив. Забули, який смак у Та не вирячуйся ти на мене, старий. На все свій час. Я не можу говорити про справи, аж доки попоїм і промочу горлянку. Тож став на стіл усе, що маєш, і не приставай до голодного, бо я три дні перебивався казначим». Старий жестом звелів пройді виставити на стіл харчі і, сівши навпроти грабіжника, почав чекати, доки той зволить заговорити. Але Тобі явно не поспішав. Спочатку єврей задовольнявся тим, що уважно вдивлявся Тобі в обличчя, силкуючись з виразу його «вгадати», яку звістку він приніс. Та намагання ці були даремні. Обличчя Тобі хоч і втомлене, змарніле, лишалось, як завжди, безтурботно спокійним, і, незважаючи на бруд, триденну щетину і ключкуваті бакенбарди, на ньому сяяла самовдоволена усмішка чепуристого Тобі Крекіта. Тоді Фейгін сам на свій від нетерплячки почав стежити за кожним шматочком, що його підносив собі до роти грабіжник. А коли дивитись було вже несила, схопився на ноги і, не приховуючи хвилювання, почав бігати сюди-туди по кімнаті. Але на тобі це не впливало. Він спокійнісінько жував і ковтав, аж поки наївся до схочу. Лише тоді звелів пройді вийти, замкнув за ним двері, налив собі в склянку джину з водою, і виявив готовність говорити. «Передусім, Фейгі!» – почав він. «Ну, ну!» – заквапив його старий, переставляючи ближче стільця. Містер Крекіт замовк, щоб прикластися до чарки, похвалив Джин і, задерши ноги на полицю над невисоким каміном так, щоб чоботи були на рівні очей, спокійно повів далі. «Перед усім, Фейгі! «Як справив Білла?» «Що?» – скрикнув єврей, зриваючись зі стільця. «Ти що ж хочеш сказати, що?» – збліднувши почав тобі. «Хочу сказати?» – закричав старий, люто тупаючи ногами. «Де вони? Де Сайкс і хлопчина? Де вони? Куди поділися? Де ховаються? Чому вони не прийшли сюди?» «Діло не вигоріло», – тихо промовив Тобі. «Це мені відомо», – відказав єврей, вихоплюючи з кишені газету і стукаючи по ній пальцем. «А що було далі?» Вони стріляли і поцілили хлопця. Ми дали драле через поле, тягнучи його з собою. Навпростець, крізь живоплоти і через канави. А вони за нами. Ха їм біс!» Вони підняли на ноги всю околицю, поспускали собак. А хлопець? Біл завдав його собі на плече і гайнув так, що де тому вітрові. Потім ми зупинилися, щоб нести хлопця вдвох. Голова в нього моталася, він зовсім захолов, а нас отот -от нас доженуть. Тут уже кожен рятуй свою шкуру, бо інакше зависнеш на шибениці. Ми кинулися в різну біч. А хлопця полишили в канаві. Живого чи мертвого – не знаю. Фейгін не став слухати далі. Він зойкнув, шарпнув себе за волосся, прожугом вискочив з будинку і помчав вулицею.